«А хто тебе питатиме? Теж мені кандидат у депутати знайшовся!» Внизу розгорілася суперечка, яка потихеньку перетворилася у ніжне голубине туркотіння, а Софія знову занурилася у власні думки. «Правду кажуть, що від долі не втечеш!» Якщо побачення заплановане на небі, воно відбудеться хай би там що. Чому її так зворушила зустріч із давнім студентом? Він був і залишився незвичайним. Ці його слова, як він сказав, людина чекає власної пісні кохання. Чи почула вона її від Максима? Ні. Ані власної, ані будь-якої. Може, він зовсім не здатний на вияв почуттів, а може, це вона, Софія, з ним недостатньо ніжна. Вдома Максим зустрів її ні радо, ні похмуро. Байдуже. З очікуваної після тривалої розлуки ночі пристрасті нічого не вийшло. Чоловік буркнув, стомився і заснув. Ображена такою неувагою Софія майже пошкодувала, що не повернулася до арестового помешкання. Тоді на сходах між ними щось відбулося. Щось внутрішнє і таємне, схоже на вибух. Його погляд не згори вниз, а зблизька, сказав їй так багато. Зате в училищі наговорили усього. Наслухалася і співаного, і казаного. Щойно приїхали, зателефонував батько Богдана. Софія Андріївна, я хочу вас повідомити, попередити. Після вашого від'їзду директор викликав мене інших батьків і випитував, скільки ми заплатили вам за те, що ви взяли наших дітей до Києва. Я, звичайно, сказав йому, грубо і по-чоловічому, що він не там шукає, але будьте готові до неприємностей. Спасибі. Та не їла душа часнику не смердітиме. О, ну так, хоч іноді важко буває довести, що ти не верблюд. Костик не викликав її з цього приводу. Напевно, наслухався грубощів і від батьків. У Лариски тато, за словом, до кишені не ліз. Був іще гостріший на язик, як доня. Слово скаже, мов бритою, відріже, так і пильнуй вух, бо повідлітають. Не дочекавшись реакції шефа, зайшла до кабінету сама. Костянтин Георгійовичу, що ж ви так? Вирішили шукати кістку у молодці? Софія Андріївно, якось маляво, без настрою, промимрив Костик. Ми вже все з'ясували. Спасибі. Виваляли мене в болоті з головою, поки з'ясовували. Кому ж це така ідея у хвору голівоньку приповзла? Не вам сподіваюсь? Не мені, не мені, зрадів Костик. Тут приходили викладачі, я мусив з'ясувати. Передайте отим викладачам «Медісе», «Кура» те «Іпсум». Лікарю вилікуйся сам. У них в очах чорно, у тих ваших викладачів-вивідачів. От їм усе чорним і здається. Самі, напевно, круку не ступнуть, поки їм хто у лапу не дасть.